Але в той час прийшли мотрені діти до малащених дітей гулять. Старший хлопеців глядів півнячу перебиту ногу, що стриміла з горшка. Він зараз чкурнув до матері та розказав. Мотря вбігла в лаврінову хату, заглянула в пічне, сказавши «Добрий день!» «Ой, таточку! Ой, лишечко!» З горшка й справді стриміла здорова перебита півняча нога з товстою гулою посередині і з одним одрубаним кіхтям. Не сказавши нікому й слова, Мотряв схопила півня за ногу, витягла з борщу та й дала драла з хати. "Ой, бабо!" крикнула одна дитина до старої Кайдашихи. Побіг півень з горшка, тільки патьоки по припичку потекли. Баба мовчала, надувши щіки. Малашці стало ніяково, Лаврін усміхнувся. Мотряв бігла в свою хату з півнем в руках та сунулась до карпа. «Чи ти бачиш, що твоя мати виробляє? Ото тобі перець сіллю. Піди, насип своїй матері повний рот перцю, ще й сліпе око потруси. Вона зовсім сказилася без перцю. Адже ж це наш півень!» – сказала Мотря, показуючи Карпові перебиту ногу. «Наш? Навіщо ж ти зарізала? Мати твоя скрутила йому голову, ще й у свій борщу кинула. Піди та виколи своїй матері друге око. Який ти господар? Чом ти їй нічого не кажеш?» «Та твоя мати – відьма! Та вона незабаром поріже та повкидає в борщ моїх дітей! Піди та хоч б скуби їй коси!» Карпові шкода було півня. Він розсердився на матір за такі збитки і мусив іти лаятись з матір'ю та Лавріном. Він вернувся додому, а тим часом Мотря звеліла своїм дітям упіймати малащиного чорного півня та принести до хати. Хлопцям тільки того було й треба. Вони покатали на Лавріні в город, впіймали чорного півня і принесли матері. Мотря вкинула його в кучу. Тим часом поганенький тинок між двома городами зовсім осунувся. Рову не було, і через тин почали скакати свині. На другий день в Карпів в город ускочив Лаврінів рябий кабан і порався в картоплі. Мотря вгляділа кабана і наробила гвалту. Вона вхопила рогача, діти забрали кочерги і гуртом кинулись за кабаном. За дітьми побігли собаки. Мотря з дітьми загнала кабана в свій хліб, та й зачинили. Лаврін почав кричать через тин, щоб Карпо випустив кабана. «А вже ж кабан твій займанні. Викупи! То й візьмеш!» – гукнула Мотря через тин. «А як не викупиш, то верни мені пів мішка картоплі!» Лаврін почухав потилицю та й пішов у хату. Кайдашиха тільки губи зціпила. Того ж таки дня Карпай Мотрю покликав їх кум у шинок полоскати повивач після похрестин. На Карповому дворі стояла коняка, прив'язана до воза, і їла сіно. Карпові діти одв'язали коняку і почали їздити верхом по дворі. Коняка зірнула з гноздечки, на радощах хвицнула задніми ногами та й скочила через тину лаврінів город. Поганенький тинок звалився, як полотно під кінськими копитами, і поліг на огородину. Коняка пішла пастись на лаврінові буряки. Лаврінові діти прибігли в хату і дали знати бабі та батькові. Всі повибігали з хати, побрали дрючки та даве ганяться за конякою. Малашка й Кайдашиха взяли її за гриву з двох боків, завели в хлів та й заперели. Карпові діти бачили все те з двору. Вони зараз побігли в шинок і розказали, що їх коняка взайманні в баби, зачинена в хліві. Карпо й Мотря вже трохи були на підпитку і побігли додому. «Як? Чи то можна? За свого паршивого кабана вони сміли взяти нашого коня!» – кричала дорогою Мотря. «Я їм покажу, що мій кінь не те, що їх півень!» – говорив сердито Карпо. Карпо з Мотрею прибігли додому. Стара кайдашиха вешталась коло хати без діла. Вона ж дала Мотрі. В неї аж губи трусились до лайки та не було з ким лаятись. Вона вгляділа Мотрю і затрусилась. «А нащо ви, мамо, зайняли нашу коняку?» – гукнула Мотря до Кайдашихи. «Оце б тягла твою дурну коняку через тин, на те зайняла, щоб вона в наш город не скакала», – обізвалась Кайдашиха. Не чорна хмара з синього моря наступала, то виступала мотря з карпом за своєї хати дотину. Неси за хмара над Дібровою вставала, то наближалась дотину стара видрока Хайдашиха, а за нею вибігла з хати малашка з Лавріном, а за ними повибігали всі діти. Дві сім'ї, як дві чорні хмари, наближались одна до другої сумно і понуро. Мотря стояла колотину, висока та здорова, така заввишки, як карпо з широким лобом, з загостреним лицем, з блискучими, як жар, чорними маленькими очима. Вона була в одній сорочці і в вузькій запасті. Хазяйновита, але скупа, вона втинала одежу, як тільки можна було обтяти. Вузька запаска влипла кругом її стану. В великій, як макітра, хустці на голові мотря була схожа на довгу швайку з здоровою булавою. За мотрею стояв карпо – вузькі сорочки з короткими та вузькими рукавами. В широких білих штанях з товстого полотна. Позад їх стояла купа карпових дітей в вузьких штанцях, в сороченятах з короткими рукавами, в спідничках вище колін. По другий біктину стояла баба Кайдашиха, висока та суха, неначе циганська голка, в запасті, в рясній білій, як сніг, сорочці, в здоровій хустці на голові.